Alhamdulillah Wabihinasta'in alamin. Wa 'ala al zolimin amma ba'du. Muslimin dan musliman sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah syukur dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita telah dapat menyelesaikan tarawih untuk malam yang kedua. Dan hari ini dengan pertolongan daripada Allah SWT, kita dapat menunaikan ibadat puasa bagi hari yang pertama untuk tahun ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita memahami bahawa kita dapat menyertakan diri, melakukan ibadat dan berpuasa dengan umat Islam seluruhnya adalah merupakan satu kurniaan. Suatu rezeki yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang semalam pada jam 3 petang saya dijemput untuk berceramah di Kampung Merbau Sempak sebelah Sungai Buloh sana. Selesai saya berceramah lebih kurang jam 4 petang saya dijemput untuk menjadi imam menyembah yang jenazah sahabat karib saya yang meninggal dunia di selayang semalam. Kemudian dikebumikan jenazah dia pukul 5 lebih dekat nak pukul 6. Hanya satu jam lebih ketika maghrib Ramadan pun sudah masuk. Bayangkan tuan-tuan, ada orang yang Ramadan sudah di ambang pintu rumah. Tapi dia tidak berpeluang untuk berpuasa dan beribadat seperti kita. Malam tadi saya berceramah tazkirah yang pertama selepas terawih di Masjid Jumhuriyah di Petaling Jaya. Masjid yang terkenal dengan lontaran kepala hari itu. Saya menceritakanlah bahawa siang tadi saya kata, saya menyembahyangkan jenazah sahabat karib saya yang meninggal dunia dan tak sempat untuk melakukan puasa besok hari, hari ini Habis tak sekirah lebih kurang dalam pukul 11. Dia mula semalam pun waktu macam ni lah. Oleh kerana di PJ pun sama waktunya dan orang PJ boleh bertahan, saya kira orang sini pun kena bertahan saya pun menyebutlah tentang peristiwa sahabat kasih yang saya kasihi, saudara Asri itu. Habis saja tazkirah saya, Tuan Imam dengan suara terketa-keta buat pengumuman. Bahawasanya, Bilal Masjid, Mereka meninggal dunia pada azan maghrib tadi. Semalam. Bayang tuan-tuan. Tepat-tepat masuk Ramadan, dia pun meninggal dunia. Ramadhan masuk dia pun masuk. Nah ha, ini jangan main-main soal hidup mati ini. Sebab itulah bila kita boleh macam ni ini suatu rezeki yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di bulan Ramadhan ni kena usaha sungguh-sungguh untuk bertaubat. Nila peluang kita nak bertaubat. Tak payah cerita dengan orang lain dosa kita dan diam aja. Kita sendiri tahu dan Allah maha mengetahui. Dan Allah sangat suka. Sangat suka. Orang yang berdosa, kemudian dia menyesal, lalu dia bertaubat Allah suka sangat. Jangan putus asa. Kerana berputus asa itu sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang yang beriman sentiasa positif. Yakin. Mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberi kelebihan dalam kehidupan dia syaratnya kita usaha kita ikhtiarkan maka berusaha berikhtiar itulah kita panggil mujahadah ber bahasa kita selalu sebut mujahadah untuk menghapuskan dosa ni bukan senang kerana nafsu ni dia liar Nafsu dia liar. Dia hendak ke benda seronok je nafsu ni. Makanya bila dia liar, Allah Ta'ala bagi berat si. ibadat di bulan Ramadhan ni. Saikur kuda kalau dia liar sangat, Tuhan dia akan ambil barang bubuh banyak-banyak belakang dia. Dia tak boleh nak berapa liar pasal berat. Dia ada gaya dia nak lepas tu, tapi pasal berat bebanan di belakang dia, dia jadi slow sikit lah. Liar dalam slow dia panggil. Dalam slow tu ada liar tu. Tapi tak boleh nak liar macam biasa. Pasal berat beban. Nafsu ni ibu bapa dia liar nafsu ni. Ya Allah. Napsu lah. Makanya bulan Ramadan ni Allah bagi beban berat ke dia. Belapak. Pedahaga. Pukul 10 buah habis mayam. 10-15 minit baru nak tahlil. Hati cakap je ya, lah nak habis Pak Imam. Ya? Buat berat. Bila berat tu elok. Tu bagus. Ya? Rakaat ketujuh dah menangkap lutut dah. Sengal rasa Ya Allah. Ni nak buat witir ke tidak? Nak buat witir ke tidak? Mula dah. Bila kita buat berat tu cantik. Tu elok. Sebab nafsu tu dia tak boleh liar dah dia berat. Ni kan balik entah pukul berapa ustaz merepek-repek, mau pukul 11. <laughs> balik lagi kan, bukan tengok tidur. Nak balas second round. Dah pukul 3.30, 4.00, dah kena rebuh telur asin pula. Bila cukup tidur? Gaya makan tak makan, dah beraktiviti. Jadi berasa berat. Tidur berasa kurang. tadarus baca Quran. Abila berat tu nafsu tu dia tak liat. Allah dia tahulah dia buat nafsu ni dia tahu. Macam mana cara nak kawal nafsu ni. Dah hari ni kita bertadarus. Dia semalam pun ada yang dah mula bertadarus. Sekadar boleh kita berkongsi agaknya. Dalam bab bertadarus ni. Kalau kita nak bertadarus terpulang. Sama ada. Memang kita ambil mula daripada suratul baqarah. Terus sampai 30 atau 29 ramadan besok dapat hadiah kain pelikat. Pasal dah khatam tu. Atau tuan-tuan atau ibu-ibu. Nak mula tadarus ni. Ambil daripada mana akhir kita baca Quran selama hari ni. Boleh juga. umpamanya bukan ramadan Kita dah hari-hari baca. Kau bulan Ramadan, dia baca Quran, hari lain baca utusan Malaysia. Oh, leceh lah macam tu. Lah. Ya, Masanya yang selama sebelah bulan yang lepas, kita baca Quran sekali-sekali, baca ulang-ulang baca. Tahu-tahu ayat 18 surah at taubah berhenti situ. Maka kita kira nak betah darus ni, ni, ambil daripada ayat 18 surah at taubah Ah ha, bukan mistik dia daripada awal. Beliau daripada awal kan baca-baca dah rasa letih mengantuk. Takal Ali Imran dia tak tahu dah satu Syawal. Dah tak baca. Tahun depan sambung balik. Tu sebab tak ada orang yang khatam kadang-kadang. Pasal itulah. Ah ha, jadi kau nak khatam tu ambil yang last tu dekat mana kita kita berhenti. Ya? Nah ilmu ni kena ambil. Kena belajar kena mengaji ilmu ni sebab kalau kita tak belajar habislah ilmu ni sifat Allah ya? amal tu sifat manusia sebab itu nama Allah tu alimul ghaibi wasyahaada alim ilmu tu nama dia sifat dia tapi amal itu sifat kita kita tak boleh sempurna amal kalau tak ada ilmu tak leh mereka di Kuala Lumpur, wilayah di Gombak, Selayang. Kita selalu dah sebut. Baik ilmu ni, ni dia. Kita nak tanda aja, Betul saya cakap. Ni sebulan-bulan ni tazkirah ni. Kalau kamu buat nota tapi macam malam ni hafaz semua tak apa Tak payah catik lah. Malam-malam lain lah. Ada ustaz-ustaz datang buat nota. Ambil seorang ustaz 3-4 poin, 3-4 poin. Alim kamu. Betul. Sebulan-sebulan ni. Pulun cukup-cukup. Tapi kena belajar. Kalau nak beramal, tak ada ilmu payah. Nanti jadi, kita dah sebut kisah yang pernah berlaku di sebuah kampung. Kampung ni kadang-kadang, dari segi dia semayang rajin. Tapi mengaji tak ada di kampung-kampung, tuan-tuan. Sepi. Kuliah-kuliah ni tak ada. Tambah ustaz-ustaz yang ceramah je ni pelik-pelik, kona lepih. Langsung tak boleh masuk. Ustaz biasa pun dia tak ambil. Ha ya ada ya Senin kami lepas tu marhaban. 15 minit dia start, minit 16 dia marhaban semua. Jadi marhaban tu bukan macam ramai, makin tak ada orang tu di kampung. Dia start aja 15 orang. Lepas sebulan 14 orang, seorang mati. Dia yang duduk semua umur 83 ke atas yang marhaban. Ni. Ya putus apa jalan seorang. Bulan depan seorang masuk bulan keempat dah tinggal enam orang aja ha, Itu kampungnya cerita majlis ilmu tak ada yasin tiap minggu wajib yasin dok oi kata dibaca yasin ai kami marah dia jangan apo ha, ustaz ni hari kami secara-cara timbah cara rukun dok yasin dok padahal baca lah kan Quran tapi tiadalah bukan salah ke benda tu dah macam tu dah Daripada dulu sebut kata hari kami itu nak Yassin. Tak apalah. Tapi majlis ilmu tak ada juga. Maka berlaku cerita di sebuah kampung. Tok Bilal meninggal dunia. Yang rajin datang semayang ke surau tu, Lebih kurang 7-8 orang je Itu, itu je yang tua-tua. Ada seorang muda sikit. Umur 48. tu paling muda. Yang lain punya. Bilal mati. Meninggal dunia. Tanam lepas asar. Habislah Maghrib tu nak azan tak ada orang Sudahlah yang datang tinggal tujuh orang aja. Siapa nak azan Pengaji tak pernah Khusus imam Bilal tak ada Ya tak ece cari Jumpalah dalam tujuh tu Seorang umur 48 tu paling muda Dia paling cedik di kalangan Yang paling bodoh semua tu ya? Jadi yang lain-lain tu cadangkan Kamu je Bilal Eh dia kata jangan saya tak pernah azan. Allah boleh, takkan tak biasa. Dah tolak-tolak, waktu dah masuk. Terpaksalah azan juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Ya. Sampai syahadah semua. Hayya ala salat. Cantik. Habis hayya ala salat. Hayya ala al falahu akbar. Dia azan ni Tengahnya yang tujuh tu kau tujuh geng rapat Itu tengahnya orang kampung saya kiralah ni penyakit di kampung tak mengaji dia tak ada majlis ilmu yang tu tahan satu ke berlaku ni cerita betul saya sebut ni bulan puasa sumpah wallah tak tipunya ya. satu kampung berlaku pun bilal dah tak ada seorang tu to azan maghrib tapi dia tu memang nasib baik. Surau tu macam ni dekat dengan rumah sebelah surau kampung. Dia tengok dekat lagi 2-3 minit. Haa, ke 12 kita berhenti. Lah. Yeah. Pasal dua botol. Syukran. Dia tengok lagi 2 minit. Nak azan ni, dia pun buka bagian tempat azan. Buka tingkap. Dia ambiknya, mic itu dia campak dekat tingkap. Turun dia ke bawah, tarik. Baling dekat dalam rumah dia. Rumah sebelah surau. Lepas pergi depan TV, menyangkung kat TV 9. Lagi satu minit. Azan TV 9, dia buka, dia letak mic situ. Satu kampung dengan Azan. tu lagi hebat. Habis sekampung puji. Oh, tak sangka kau ni. Betul rimau simpan kuku, betul. tu rimau bahalul nama tu. Sedap betul lah kau Azan. Macam dalam TV, memang. Memang Azan TV 9. Haa. Dahsyat ibu-ibu kampung Kita Alhamdulillah lah kan Syukur pada Allah Sebab itu ambil peluang ni bulan Ramadan Janganlah ikut suatu-suatu khabar Tusan Malaysia berita harian Membebel-bebel pasal tazkirah ni Ni apa tazkirah ni mengganggu solat lah Macamlah bulan lain takde tazkirah semayang kau kosyok sangat Terusah sembang lah Bak kosyok semayang takde dah akhir zaman ni Nabi sebut di antara bala umatku di akhir zaman. Ialah diambil khusyuk dalam semayang. Terus sembanglah. Tazkirah ni mengganggu. Tak khusyuk terkadang banyaklah. Sebelah bulan muka pun tak nampak tempat lain. Nah, ya. jadi ni kena ambil ilmu. Pernah diberi tawaran ke Nabi Sulaiman AS. Ditanyakan Nabi Sulaiman. Nak ilmu ke? Nak pemerintahan? Ha, Tanyakah dia? Pilih wahid Nabi Suleiman. Nak ilmu ke nak jaya? Macam itulah. Ya? Nabi Suleiman kata, saya nak ilmu. Bagi saya ilmu. Lalu dibagi ilmu ke dia. Dengan ilmu itulah dia memerintah dan menguasai manusia. Maka ilmu dapat, pemerintahan pun dapat. Itu sebab kena mengaji. Tak ada nak malu-malu dah. Kita dah tuas tak ada. Memanglah dah tua orang kada hidup lama kayak ingat muda orang panjang aja. Sampai setua tualah. Saya pun dah tua dah sweet 51 lah. Ada sweet tu. Semua orang akan mati. Cuma bila kita tak tahu. jadi bersungguh-sungguhlah. Dia untuk kita bertabah dan mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Siapa saja Nabi kata dalam hadis tu man. Man ni makna siapa? Siapa aja yang duduk dengan orang alim dua jam. Ha, malam ni setengah jam aja. Tapi campur-campur sebulan dah berapa puluh jam. Ha. Kamu masuk ni hadis ni ni. Ya. Barang siapa duduk dengan orang alim dua jam atau Makan dua suapan. Dia duduk makan dua suap dengan orang alim. Atau. Mendengar. Dua patah nasihat. Daripada orang alim. Dua patah saja. Atau Nabi kata. Dia mengiringi langkah. Dua langkah orang alim. Dia ingin untuk alim dua langkah. Maka Allah Ta'ala. Memberikan kepadanya dua syurga. setiap satu syurga itu. Lebih hebat dan lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Duduk-dengar aja, Bukan ada apa. Ustaz datang bukan taji tak tuara. Dia cerita aja. Dari kadang sikit-sikit terkena kita. Biasalah. Jangan cepat merajuk sangat. Aku tu yang aku malas tu baru malam pertama dah ustaz taji-taji aku. Tak, dia bukan sebut nama engkau pun. Sikit mengajak Hati esok tak nak datang dah. Tak apakah sudah kita? Dah mati dan tanda saya dalam rumah tu. Datang masjid, madrasah, surau. Ramadhan ini Nabi dah sebut, awaluhurrahman. Kita tahu awal, daripada Ramadhan ini adalah rahmat. Makanya rahmat ni dia tak ada. Kecuali kita kena hadir ke masjid, madrasah, surau. Dalam hadis sebut, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ratus rahmat. 99 di dalam syurga. Satu wajah rahmat yang Allah turunkan di atas dunia dengan satu rahmat ini. Kamu berkasih sayang di antara satu dengan lain. Dan dengan satu rahmat ini, binatang-binatang buas tidak memakan anak-anaknya sendiri. Ulama kata rahmat yang satu yang mula-mula turun, dia turun di Kaabah. Dari situ dia pecah, dia akan turun di masjid-masjid, madrasah surau di seluruh dunia. Maka kalau nak ambil rahmat, kena datang masjid, madrasah surau. Itu yang kita masuk madrasah Ramadan ini, training. Supaya kita membiasakan diri dan terus istiqamah. Dai pada rahmatullah dengan amal kita akan dapat takwa. Takat duduk restoran takwa yang ni ramai. Restoran memang bertaqwa. Tapi kita ni kena semak takwa ataupun tidak. Hadirin dan hadiran muslimin dan musliman yang dirahmati Allah sekalian, bertaubatlah. Kerana kita tiap-tiap detik kita buat akan dosa yang banyak. Ada dosa yang kita buat kita sedar. Ada dosa yang kita tidak sedar. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi kata orang yang beriman itu tahu seksaan Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan mengharapkan syurga. Itu Nabi sebut kalau orang tu dia beriman dan dia tahu seksaan Allah, dia tak akan nak syurga. Yang dia nak pengampunan daripada Allah yang tu dia nak. Dia tak akan harap syurga tu. Kalau dia betul-betul tahu azab Allah Taala ni, azab yang agung, azab yang abasa, yang pedih. Kalau kamu tahu Nabi kata kamu tak akan nak syurga. Kerana kamu hanya nak dan mengharap keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dia terkena terkenakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata Nabi kata, Nabi sebut. Orang yang kafir itu, tahu akan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala nestai mereka tidak akan putus asa untuk masuk syurga. Tapi malangnya orang-orang kafir dia tak tahu kasih sayang Allah taala. Rahman Rahim. Gabungan Rahman dan Rahim tu itulah yang jadi rahmat tu. Rahmat Allah, rahmat Allah tu itulah. Di dalam rahmat tu ada Rahman dan Rahim. Dan pemuda Bani Tamim. Dia ikut Nabi SAW semayang berjemaah. Habis semayang, selesai semua. Sahabat-sahabat pun berpecah. Ada yang duduk halakah Quran, ada yang halakah zikir. Ada yang bersembang, apa semualah. Mengingat-ingat kebesaran Allah. Ada yang berdoa, menyambung doa dia. Jadi Nabi lalu, sambil lalu ke belakang nak keluar tu. Dengar seorang pemuda Bani Tamim berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada aku. Tu doa dia. Dia minta rahmat Allah ni ke nabi pastu kat dia. Rasulullah terhenti berjalan. Nabi berhenti, Nabi pusing. Siapa yang baca doa tadi? Nabi kata Tiba-tiba bangun seorang pemuda Bani Tamim. Jangan kitab Tamim pula yang betul lain, ya. Inilah pala-pala bulan puasa ni teringat kecap Tamim pula. Bani Tamim sahabat radhiyallahu anhu, ya. Jadinya dia bangun, "Saya ya Rasulullah." Nabi kata ngapo doa macam tu? Dia kata, "Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak berniat melainkan niat yang baik." Saya nak rahmat Allah itu turun pada kamu dan turun dekat saya. Ha, itu tak adalah niat hati lain-lain, tak ada. Saya niat elok, saya baca doa. Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya kamu telah menyempitkan rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu, berada pada tiap-tiap makhluk ciptaannya. Nabi kata, Di langit ada rahmat dia. Di bumi ada rahmat. Pokok kayu ada rahmat Allah di situ Manusia, malaikat, jin, haiwan ada rahmat di situ Batu, bukit bukau, gunung ganang Sungai, tasik, lautan ada rahmat Allah di situ Gajah yang besar, zirapah yang tinggi Semut yang kecil merayap Semua ada rahmat Allah di situ Mengapa kamu kecikkan rahmat Allah Ta'ala Nabi kata. Menunjukkan rahmat ini luas dalam ramai kita ni pasti ada yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Jangan berputus asa. Alah, siapalah saya Ustaz yang cakap macam tu. Kalau saya jawab, ada jawapannya. Engkau tu macam aku juga asal daripada air manis, titik, ayam tak patuh, itik tak sudu. Tu jawab dia. Siapalah saya. Saya bukan berkalim. Orang lain tu boleh lah Ustaz. Dia bilal. Saya siapalah. Ha, ada jawapan kedua pula. Saya ahli neraka. Panjang A itu. Apa yang kita merendah jatuhkan diri kita? Pasal. Kita sendiri yang mengkategorikan. Makam dan kedudukan itu. Nak buat apa? Perbaikilah. Memanglah mula-mula ni kita dah sebut payah sikit. Liar. Dah kata dah kanab su tu liar. Macam kuda liar tadi. Kuda yang ditunggang. Ini Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Kuda yang ditunggangi oleh manusia. Kamu jangan ingat kata Imam Ghazali, dia terojinak macam tu a dengan tuan dia dah Lia asalnya. Dia orang pergi hambat di mana-mana, mana kita tahu. Tu ada filem lama tu cowboy tu, The High Chaparral. Tengok dia hambat kuda tu. Bukan senang kuda liar dia kejar. Pusing-pusing tali baling tu Berapa kali masuk tengkuk kawan Tak kena ke tengkuk kuda Bukan senang nak boleh ke sekor tu Dapat jerut tengkuk kuda liar ni Berlawan tu dia melompat heret paksa juga Rela paksa dia panggil patu Lepas dia lepaskan kuda liar ni Duk dalam kandang Kandang dia tinggi Lepas dalam tu Kuda ni punya hangin Dia kena tangkap tak berhenti dia seminggu dia berlari keliling angkat kaki dia ke situ dia lia mula-mula marah dia di kurung bila mana akhirnya dah terikat dalam tu dia pun letih juga pandai gak letih nak berehat pun lama dia senyap sekejap ha. lepas tu tuan dia mula datang hari ke-10 pergi dekat dia tengok je dia lari marah merajuk-rajuk hatinya tak apa, Tuhan tengok dari jauh. Lepas tu ulu rumput. Ha, ulu rumput je dia mula. Terkelit-kelit, terkelit-kelit dia sampai. Ya? Allah Ta'ala macam tu dia buat kita. Dia jadi kita macam rajuk-rajuk hati, lapar, berasal dia ulu, rumah waktu maghrib. Datang balik, tentulah. tu lah. nafsu tu. Hmm. Allahu Akbar. Akbar. Tu kata bijaksana. Ialah Allah Ta'ala tu ilmu tu ke dia. Bukan kat kita. Dia tahu nak buat kita ni macam mana. Lama-lama. Dia pergi dekat. Dia boleh letak tangan dekat kuda tu. Tepuk. Dia jelik dia lari. Akhirnya. Tuan ni boleh pegang urut kepala kuda tu. Urut kepala dia terkelit-kelit. Haa Ah, dah boleh kawan dah tu. Pelan tu. Masa tu. Slowly urut ke. Batang leher dia tepuk-tepuk sikit slow masuk tali letak pelapik duduk ah ha, mula dia lambo-lambong juga lama-lama jadi jinak akhirnya macam zorro piwit pum sampai kuda kita nak manggil-manggil pakai jari macam dia tak pandai pula kita kantukan nama rama chandran pula ya ha, ah tengok kuda zorro macam ni dia petik je zorro daripada atas bumbung naik kuda main punya temberang tu terjun lepas ke bawah orang naik kuda dari bawah zoror daripada atas bumbung pasal pasal kuda tu dah jinak terus sehari je tanda berbulan gitulah kita berasa liar dengan nafsu tak apa perlahanlah kutub rahat jual berga buah pokok ceri tu kata pelan-pelan kayuh haji kata pelan-pelan sampai masa insya-Allah akan berlaku perubahan itu yang kita sebut Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menulis dalam kitab dia kebanyakan amal ya kebanyakan amal yang diambil dalam Islam ni dikira secara dengan perkiraan bulan tak dikira hitung dengan matahari kata Syekh Muhammad Mutawalli dikira dengan bulan bukan matahari sebab sebab kata Muhammad Mutawalli Syarawi matahari ni kalau dia keluar ketul macam tu aja Besok subuh dia keluar se biji naik zuhur dua zuhur patu asar maghrib hilang. Tu pagi esok keluar setul balik. Dia menjantung. Tapi bulan lain bulan dia keluar dia kecil sikit. Tu bulan sabit. Dia besar sikit jadi suku. Dia separuh tiga suku bulan penuh. Tu dia nak kecil dia turun. Suku dia jadi tiga suku dia separuh, dia suku dia kecil baru dia hilang. Dia berperingkat-peringkat bulan. Matahari seketul macam itu saja kata Syed Muhammad Mutawalli Syarawi. Sebab itu banyak amal hatta Ramadhan yang penting ini diambil kira dengan melihat bulan. Bukan matahari. Adalah rahsianya. Supaya amal ni kita buat berperingkat-peringkat. Ha, jangan kita sebuah nak semangat pahala banyak bulan puasa. kita <tuh> Macam cikamah malam ni setengah jam lagi lima minit berhenti okeylah. Pasal ini pahala besar. Satu setengah baru berhenti. Kena baling telur asin kat luar. Orang pun nak balik juga. Ya, ada yang belum makan. Tadi buka puasa makan korma minum air aja. Nah, Dia lepas terawih dia nak makan. Ini kita kena ra'i. Cuma nak ingat. Bahawa makan balik terawih. Itu bukan sahur. Itu ha, kena ingat. Ya, Saya ingatkan aja. Ini kadang-kadang macam dah lari kita ni. Sahur, sahurlah al ashar min al ashar itu dari kalangan orang-orang yang bangun sahur subuh sahur yang balik makan ni makan sahur lain sahur itu nabi kata bangun walau sebiji tamas segala air sejuk ada berkatnya ha, yang balik lepas tarawih ni dia berkat ada sikit yang banyaknya berat bukan berkat kena kena tiga pinggan tu terentang tu kipas nombor enam. bong tak bangkit dah ha dia beza tu dengan sahur ya. jadi kena kontrol benda ni. Makanya dikait dengan bulan Berperingkatlah. Ah ha, besok panjang sikit, lusa lama dah jadi sedap. Akhir malam ke-15, ustaz tak datang, dah bising orang tanya je Mana ustaz ni? Pasal tak kol, mana tak ada? Ah ha, dia dah. Dia akan pergi tahap macam tu dia sonok. Dia jadi macam tu manusia bila dia dah biasa. Mula-mula ni dia macam mengungut-ungut sikit lah. Sini tak ada setengah masjid. Ni apa benda lah. Bebel Ustaz dah pukul 10. Orang nak balik. Masa itulah nak kuliah. Macam tak ada hari lain. Sebelah bulan dia geramah. Ustaz ni dia geramah dia. Ha, tapi lama dia jadi sedap. Suka dia. Jom itulah kita pelan-pelan lah. InsyaAllah boleh berubah. Saya sangat yakin. Ni muka-muka ahli syurga semua ni. Masya Allah Betul. Saya boleh tahu pasal saya pergi syurga, tu saya tahu. Dak kalau anak murid Andi syurga tok guru. Takkan payah nak jawab. Ah, ha, tu dia. Tulah untung jadi tok guru ni, ya. Baiklah jadi dilihat macam puasa ha, anak bulan. Dia anak bulan ni kok mana pun dia ada. Soal nampak tak nampak tu cerita lain. Ya kalau dia ini sekadar saya tambah lah cara kaedah tengok anak bulan ni. Bila azan maghrib tu dah orang semayang. Lepas semayang dia orang tengok. Dia ada tak ada 28 minit selepas azan. Ujung syahban nak ke, ke ramadhan tu. 28 minit. Kalau matahari dengan bulan. Dia parallel. Dia selari macam tu. Maka anak bulan akan terapung atas macam tu. Kalau matahari di sini. Bulan di sebelah kanan sikit. Maka anak bulan akan keluar dekat sini. Kalau matahari sini bulan di sebelah kiri, anak bulan akan nampak tepi belah sini. Itu aja tiga kedudukan. Kanan, kiri atau atas macam tu, bukan melengkung ke bawah ada macam tu. Dia memang ada. Bila sampai masa dia beranak, dia keluar dah anak bulan tu. Tak nampak aja. Ha itu sahaja. Tapi tengok tu tengoklah buat syarat kena tengok. Macam kita kata waktu Zuhur 1.20 kalau dia hukum kita. Zuhur tu kan dia kata gelincir matahari. Kan? Kalau kira-kira. Kita kena bawa teropong waktu Zuhur tu. Entah tengok matahari dah gelincir belum. Nak ketentu Zuhur. Tak payah. Zuhur 1.20. Tengok jam 1.20 dah dah gelincir tu. Semayang. Sah. Walaupun tak nampak dia gelincir tu. Itu hukum dia. Gitulah anak bulan tu tadi. Tengok tak nampak kelam je. Dah, dia ada sana. Dia dah keluar dah tu cara perkiraan. Maka berpuasa hari ni macam tu. Semalam pun rasanya tak apa nampak. Jarang Tapi kalau nampak saya risau satu. Ada anak murid saya. Dia pergi semalam di Kuala Selangor. Bela-bela Tanjung Karang. Dekat tepi laut Kuala Selangor. Terpengaruh pun tengok anak bulan. Saya telefon dalam pukul 11 lah. Masa balik kuliah semalam. Dia kata okey ustaz shatter semua. Lega saya. Kata kenapa ustaz ustaz risau? Kata tak ada apa. Saya so pada zaman bawah tu ramai macam-macam kepala tu. Sekali so, tu pun tu pun tengok kuning bulan tu macam ya. Ah saya risau juga mikir tu. Tau tahu ana kuning pula bulan. Siapa pula nak saman menyaman tu ya? Hadirin sekalian kita mesti bertaubat. Nabi SAW menceritakan ada seorang lelaki telah digiring ke neraka. Masa dia heret tu sambil kena heret tu dia paling belakang. Dibawa lagi digentap dia malaikat tu berpaling lagi. Dia heret lagi dibawa-bawa dia paling tiga kali. Bila tiga kali dia berpaling ketika dia diheret ni. Lalu Allah Taala kata malaikat berhenti dulu. Dia ni apa pula dicari menoleh-noleh ke belakang ni. Mangkuk ni dah nak kena hayun ke bawah tu nak menengok cari siapa. Lalu Allah Ta'ala tanya, siapa yang kamu paling-paling ni? -paling? Dia kata, wahai Allah. Saya diheret oleh malaikat. Saya teringat masa kena heret tadi. Bahawa kamu yang bernama Allah ni, sangat pengasih dan penyayang. Itu yang saya paling kebelakang, saya cari kamu. Saya hendakkan kasih sayang tu hari ini. Apa yang kamu paling kali kedua pasal? Kerana kata dia, saya tahu kamu boleh mengampunkan dosa hamba-hamba yang bersalah macam saya tu yang saya paling cari kamu nak minta hapuskan dosa saya lalu kali ketiga yang kamu berpaling kerana saya teringat Nabi Muhammad pernah pesan jangan putus asa daripada rahmat Allah tu saya tengok belakang cari kamu saya nak minta rahmat tu Allah taala kata wahai malaikat semua yang dia nak dia dapat, ambil dia masukkan ke dalam syurgaku. Ini. Tu kata rahmat, Rahman Rahim, kasih sayang Allah tu sampai. Dan nak terjung dah pun dia ambil lagi. Jadi itu kita pesan jangan berputus asa, usahakan. Kita nak rasa tadaruh tapi membaca tak apa boleh. Cubalah usahakan tak dapat boleh buat aja tiba-tiba bolehlah dalam 18 muka selama sebulan jadilah nah, tapi usaha mujahadah dia panggil jangan putus asa rasa rendah diri sangat jangan merendah diri itu dia panggil tawadhu yang tu boleh tapi menghina diri itu haram tak boleh dan ingat nikmat Allah ni terlalu besar rahmat dia terlalu luas kita tahu kisah seorang hamba Ini rasulah cerita dalam hadis Akhirnya saya nak menyebut seorang hamba Bagaimana Di kalangan Bani Israel dulu Dia rajin beribadat Selama 500 tahun Tak campur umur Umur tak campur, beribadat dia saja 500 tahun Duduk di atas satu gunung Keliling laut Tapi pasal Dia rajin sujud Sujud dia tu kuat sangat Sehingga bila dia sujud lama Sampai bercakap malaikat-malaikat di langit. Ini betul-betul hamba yang sujud di hadapan Allah. Bagus betul dia ni. Ini orang selayang pandang kau orang mana ni. Bercakap malaikat. Kehebatan amal dia. Lalu, Allah Ta'ala bagi dekat dia air. Untuk dia minum. Dan di kaki gunung tumbuh pokok delima. Tiap-tiap hari dia makan buah delima tu. Setiap hari berbuah 5. Peti hari ini habis besok berbuah lain. Ha, berkatnya amal itu Allah bagi. Lalu sampai ketikanya Allah bagi tahu ke malaikat. Wahai malaikat, ambil hamba aku ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku, Allah kata. Tiba, -tiba dia mencelah jawab, dengan amalku. Allah Taala kata panggil dia ni. Dan macam pula cara jawab itu Panggil dia Lalu dia datang Allah Ta'ala kata Mengapa kamu jawab macam itu depan aku Dia kata memanglah saya beramal Sujud je 500 tahun Apakah rahmat-rahmat pula Dengan amal saya lah Baik Allah kata malaikat Cek mata belah kanan Sebelah sudah Semak mata sebelah kanan. Kemudian compare dengan amal dia 500 tahun. Malaikat semak adalah cara kaklit dia tu. Tiba-tiba didapati dapati. 500 tahun. Yang dia beramal sujud siang malam tu. Cukup-cukup aja nak bayar ni amal mata sebelah. 500 tahun amal. Ha, masa tu tersandar dia. Allah tanya macam mana? Gak, kalau orang ikhlatir kita, Gwana kamu? Derah, duk, kecek, sedak sedap. Kan? Ha, taklis dah lah. Rupa 500 tahun semayang dia semua. Baru bayar sebelah mata je. Masa itulah Allah tanya balik. Macam mana kamu masuk syurga kerana rahmat atau amal kamu? Demi Allah kerana rahmatmu. Rahmatmu, ya Allah. Bukan amal aku. Jadi... Kalau macam tu tak payahlah kita berterawih ustaz. Jangan. Ah itu confirmlah neraka nanti tak buat amal-amal semua. Kita buat aja. Tapi kita masuk tu dengan amal yang kuat datang rahmat tu begitu. Ingat bahawa neraka dan syurga itu nabi kata. Lebih dekat kepada kamu daripada tali kasut yang kamu pakai. Hadis. Syurga dan neraka itu dekat kepada kamu lebih dekat daripada tali kasut yang kamu pakai. Hmm, rapatnya. Bahasa kata nak je, kamu pergi. Maka di bulan-bulan, Ramadan seperti ini, Perbanyakkan amal. Bersungguh-sungguh. Dia sebagai penutup baru-baru ini, Saya pergi forum tiga beradik. Saya Ustaz Rahim, Ustaz Abdul Halim. Kami forum perdana lah, konon di apa nama ni. Kedah Perlis. Ramaiyah hadir dalam masjid dia dekat seribu orang. dia Di luar bangku seribu lebih pun penuh. Dia lah orang kampung, jauh ke dalam. Nak tengok Ustaz gemuk, Ustaz kelompok. Tak nak jumpa macam mana dia ni. Hebat benarlah rasa ke dia. Tak apalah. Kita pergi hadir Nabi ni. Allah fi aini sarira. Wa fi'ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku ni bila aku tengok diri aku kecil, lemah. Tak larat apa. Tapi jadikan mata orang lain bila melihat aku mereka melihat dalam keadaan hebat dan gagal. Itu hadis. Kita yang tu je kita pegang. Orang nak tengok kita hebat dia punya pasal. Tapi kita kenal diri kita siapa habis itu aja. Ya. Amaknya ah, cerita bila dah habis nak balik tok guru pondok tu jumpa kami. Dia kata empat tiga beradik bolehkah tolong?" Kata "Apa tuan?" Tok guru aja Yakub. Dia kata tanah tepi tu orang nak beli, orang nak jual kami ingat pihak pondok madrasah nak beli. Jadi dia ada buatlah sijil wakaf tu. Saya kata insya-Allah tuan saya janji saya akan tolong. Dan saya rasa bangga nak serah duit-duit yang saya kumpul daripada anak-anak murid di Kuala Lumpur ni nak serah kat tok guru ni. Bangga saya tuan-tuan. Saya nak bagi tu tuan ni dia tengok berapa 40,000 dapat. Inilah pemurah-pemurah anak-anak murid saya. Terutama di Selayang, tuan. Saya nak bagi tahu tu. Ya. Ha, ini ceritanya. Jadi, di belakang sana anak saya ada tunggu. Kita ada bawa sijil wakah yang Tok Guru tu buat. Kesian tuan-tuan tengok, cantik dia buat. Satu sijil tu harga RM10, RM150, RM100. Ada dah akad apa semua atas tu. Jadi sebelum balik ni, saya sebagai buka jalan untuk sama-sama kita ambil peluang ini. Ada berita baik. Bersedekah dalam bentuk biasa digandakan 10 ke 100 kali ganda. Tapi bersedekah sabilillah untuk kerja agama macam ni digandakan 700 kali ganda. Berita baik lagi. Bersedekah di bulan Ramadan saya Sehingga tidak tahu Berapa gandaan punya banyak Ini Nabi bagi tahu Berita-berita baik Dia Jadi ada 10, 50, 100 Kalau ramai dah berkerumun Kan dah anak saya seorang kat situ Tonton koyak je lah sendiri Dia baling 10, koyak 10 Jangan baling 10, koyak 100 Balik Nyayalah saya dah short 90 pula Kena 10 orang dah 900 Minggu depan saya kuliah Jalan kaki kembali Ya saya nak kena top up ke tuk guru pula. Jadi tengok, bantu-membantu. Boleh? Ada peringatan. Dengar baik-baik. Barang siapa yang beli RM10, dia berada di luar pintu syurga. Siapa yang ambil RM50, baru masuk ke dalam syurga. Yang RM100, bersama bidai dari, dalam bilik, dalam istana di dalam syurga. Tu dia. Besok, saya memang masuk ke dalam dah. Saya bawa. Apa pula, takkan saya kat luar. Saya dengan bida dari tu. Dalam bilik, dalam. Tak mau dengar besok, orang bagi salam kat pintu luar. Assalamualaikum ustaz. Ustaz, dengar tu macam kenal. Ni dia sebakti punya orang ni. Saya akan suruh malaikat. Pergi cek tengok siapa. Malaikat pergi tengok. Nama. Dia pun sebut nama buka capua Ustaz. Ini geng 10 ringgit. Haa 10 ringgit duduk pintu luar. Aja. Tak payah jangan paya panggil. Saya buka-buka pintu tak kerja saya dah. Kalau nak 100 terus. Masuk ke dalam terus. Haa itu dia. Ya. Kalau tuan-tuan yang dekat-dekat tak bawa duit. Ustaz boleh tunggu. Ya. Dengan tegas dan yakin. Saya jawab saya boleh tunggu malam ni. Kalau tuan-tuan nak bayar dengan cek pun boleh. Itu anak-anak murid ni macam-macam style dia. Dia terpulang. Bagi pihak Tuan Guru yang berkenaan, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang diberi. Dan di situ juga ada, kita kepilkan juga, Tuan-Tuan ambil satu seorang yang itu free. Dia buat orang badal haji dan akikah korban. Kalau dia nak buat akikah korban, di musim haji yang akan datang. Haji akan datang, saya buat satu lagi akikah cucu perempuan pula, baru dapat. Jadi kalau ada yang nak bersama boleh. Dekat borang tu ada tulis unta, lembu, kambing berapa agak. Saya uruskan, saya sendiri bawa ke pusat penyembelihan. Ini untuk kita uruskan. Itu saja. Jangan lupa istiqamah dan sabar. Ya dan jaga rukun syarat puasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebuh kifarah Suratul 'Asr dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir alamin. و الصلاة والسلام على الشرف لأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعم البتاعتك أبدادنا وخلص من الفتان والمحنة أسرارنا وشغل بال اعتبار أفكارنا وقنا شر والسافس شيطان وأجرن منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahu'alam